وس راځي وس راځي دیتا چې د ما تاسو ته چې هغه مرکزي سیمه دین سانانو دی وسیدنه هغه د غسیمنه په دې پلاستیک وای نو ما به تاسو ته مارکر باندې یو کرختینه را ګرځولې و چې هغه د مشخصه تست لرلو نږدې کارې دی چې وس دغه مرکزیت دلته په شکيده هو تاسو د د قلم حرکت ته به وګورې دغه د روسي شمالي برخه چې د سایبیریا لپ د سایبیریا ش دا تاسو ور لذه نو باسه نږدې کېده لیکل دی را برخه وخت کې په واور په خلیوي د انسانانو په لاس باندې د دې د ژوند وسنۍ وسایل بخار د د نفټ د تیاری د ورګاړې دا, دا, دا, دا, دا, دا نور دا دا شو نو ممکن شو وخت البته ژوند انسانان نو برخه دا باور هزف و بولو زهن که. او داغ استرالیش دلتا د ده سرنده چوست و دانه ده هم دود و نمسه وکالمه که ده هم ورکه نوه. او پاتشو ده خوات افریقا چرا د افریقا د منزنه سیمه او داغ جنوبی سیمه ده صحراوی و زنگلی سیمه. دلتا هم انسانان نو سیده. در انسان نو سیده. نو مرکز د انسان و انسانیت ده پاتی که داغ دیشه. د دیماندس من سیمیا د استوایی سیمه پدې کې د من سیمیا دا دا, دا دا سی د د قلم بیا را وګرځوم نو پدې کې به تاسو ته زړه زړه بيدر ته دا ځای ښکار شه او کمزه کې اسلام مشقات د اسلام کې الله را نازل کړ د مسلمانانو د دولت څنګه شوږي خو دغه فتوتحات شو نظری بدل ته جوړیږي. دا سي ازړه بدل ته جوړشي. هو د دې منځ نه دي نن انسانانو د وسیدنه د ټاټوبې نظلبه دا ځای جوړي. نو ذکر رب العالمین دا ځای د اخري رسالت د لپاره انتخاب ک چې لدې زنه د انسانان په اسانه باندې هرې قاريته رسیدګي وکول شي. کدا صفارت چې مسمانان الله تعالی دا به پیدا کړی و نو مې په هغه خصه د نې درلو وسایل درلود نه کستې درلود نه تعلیل درلود نو بیا به خپل داوت ته دا خپل پیغام خلق ترساوت څنګه سمندرونه ایمانات کاو کنه نور بل عالمین په دې ځای کې دوی هسته کړ چې همې دی خوته افریقا ته پیغام ورسولې شو هم ښکته آسیا ته پیغام ورسولې شو هم آرمانیستان خواته او روسیې خواته ورسولې شو هم بیا د اروپا خواته هر خواته د پیادې تلش دغه زمانی د وسایلو په استعمال باندې د یو خرته رسیدګي کولای شو اوس رازيدغه معاش رحمت دې دی په خاطر چې کم ده او د دې تفصيلات ما په نورو درسونه کې ذکر کړی دی الته یو سلسله درسونه دي په نام نه معاصر نړۍ د نړۍ معاصر رجحان ګلوي بیا یو social درسن نور دی پکې د اسلامي هوادونو معاصر رجحان ګلوي د اسلامي هوادونو معاصر رجحان ګلوي بیا یو social درسن نور دی پکې کې بیا کوم حالات او وضعیتونو چې په اسلامی مملکتونو کې حاکم دي هغه د نظریاتو شکل کې دي کا غدی احزاب په شکل کې دی کا غدی حکومتونه په شکل کې او نظامونه په شکل کې دی مثلا استشراق کله به کې استدرا استشراق او مستشرکین استعمار په اړه د استعمار د انواع او اقسام په اړه استعمار د او لارو چارې استعماری لارو چارو په استعمار د فکری او اقتصادي اسکراري او او تهذیبی تعمدونی تاثیرات په باریکه امدار رقم دی سیکولریزم په باریکه دی دیموکراسي په باریکه دی تعلیم دی غربی کول په باریکه دی قوانینو دی غربی کول په باریکه د خزو دي حقوقو په د بشر د حقوقو په باریکه دی د وسانی روان جنگ په باریکه دی د دي, دي اسباب او عوامل په باریکه دی امریکا د لخرکشی په باریکه دی د اروپا د اتحاد په باریکه دی اروپا یونیون یا یورپین د ټول په باریکه د سن کشته دی ان شبه تابع یا یا درس ده هغه به تاسو ته تیار شو استاد کار روان درواندې چې تیار شو هوبین به در کې د फेब्रुवारी تفاصيل به الته او تاسو د تاسو ته موجوده غوټه کې تراړو ماغه چې په دغه سیمه کې د منګو په سیمه کې ده كوم کشش پروت د کوم مرکزیت پروت د کوم اهمیت کې پروت د شکل روسان لدی خو پیرامند کی کل امریکایان لدی خو تر تراشي کل انګريزان لدی ځن اور تراشي کل اورته هندوان لې خوان اورشي کل اورته یو چنګیزان لدی خو اور تراشي د مغول خان د د چین لخوا اور تراشي د مغولستان لخوان اور ترش بده منځ کې درته پراته څه شي دی یادي مو سمانه سره دا وته څه شي دی کوم په کې پروت ده ځه رخ کارکشيکي دی او ویني لا و چې شي و نه بل ور پر سره خوشش هغه ټول کړي نه شي بل ور پر سره په قرار پرې دی او نه ځان په قرار پرې دی نه لا مونږه نه حضرت نه نه لاس نه حضرت اخلي تازه او امریکانو خره بیا مرخه دی انګریزان زخمونه لا تاسو رسانه خره ډډ ډډ ورته قاتل دی جنگ غیره موجود په خاطر او شریک خلک لا موجود دی دی به خوشش دلته یو څه کشش ته یو څه اهميت ته دغه اهميت زېواز تاسو یو بدري خلاص کوم نو تفصيلات به په امر نو درسونه کې شته که تاسو د اوسني تعاملات د نړۍ د خلکو سره تر ټولو زیات په کم نقطه باندې ډېر مرکز دی, دی, دی ترکیز تمرکز کوي په اقتصاد و تجارت باندې څه ده کنه که د کمونیزم نظریه و هم څه شي نظریه وي اقتصادي نظریه وي کې کپټالیزم د کپټل سرمایه کپټالیزم په خپل یو اقتصادي نظریه ده کې ګلوبلایزیشن ده یا نړۍ والټوب ده په خپل یو د تر څنګ چې فکری نظریه یو اقتصادي نظریه ده هرڅوک ورینه نه لري په سائلو باندې کنټرول حاصل کوي کمونیزم ده که ګلوبلایزیشن ده د اوسنۍ معاصر او که ك... کومونیزم ده دا ټول اقتصادي نظریات دي د ترڅنګ شفکری او عقیدوي نظریات دي اصلي وضعیت دی اقتصاد د تنظیم یا په اقتصاد د کنټرول یا د سرمایې حصول او د سرمایې مصرف په اړه شوی ده نو د سرمایې د اقتصاد د زیاتولو د پاره دغه وی کاول دپار تر ټولو مهم شائن درې دي یاد لري درې عناصر پهولو بیا ورسه درېلار دي درې درې بدره توڅو وایم درې عناصر يو دا یو د پکې صنعت د زراعت څه زراعت دویم د پکې صنعت او معادن او دریم د پکې تجارت اول پکې شته مونږ ذرات ذرات د پاره تر ټولو مناسبه سیمه هم ده وهل زکه چې دا شمال ته پرته د ډیر نږدې چنګل دی او نه جنوب ته پرته د چنګل دی په منس کې د زمکه یي څلور فصلونه لري جمله پیرازی وړه پیرازی مننه پیرازی سرلې پیرازی هر وخت د کرن لپاره اماده ده او بیا رب العالمین دې دې زيده جوړښت د طبي جغرافي جوړښت داسې کړی ده دا دا چې منس کې د غرونو یو تیر پروت ده او دا د تیر دې خواتم سینډونه تی ن روان دي دې خواتم تی ن روان را دي هون د خوشو د همالیا د اورونو د سلسله ګوري بیا د پرت ترکی خواته ورځي بیا د دا څه د سلسله د منس کې این بیچ اوف د سپلیغه غیر ثیره کې فلستینه او شام په دې باندې بي است د المغرب دا دا او د الجزائر د سلسله بیا این د اطلانټیک پرچراسو د منثمان هوادونو ش پراته د پمنس کې تیر د دې غرونو او د دې غرونو اسر باندې د تل لپاره البته یا اکثره وخت واوري چا شوی داسې جوړ کړي دي چې دا د ابوز اخری جوړ کړي دا دی ابوز اخری یو مثال درته وایم موږ تاسو په افغانستان کې د یو سنصرارو اوه ته موږ تاسو به هم د خوشبوري نه وایي او پاکستان پورې نه لري هند به هند نخصل شوی او کوش به د کوستر نخصل شوی شچرت ریندول دنه بو کوشکوا دغه س ده هند کوش دا وای چې د سن سیکريټ جېبد وا خواني یو هند او یو کاسیا کاسیا کاسا دا او دا هند چې په سن سیکريټ کې دا په دوه حجوب باندې تلفظ کېده شکه له سن تلفظ کېده او کله هند نو که سن تلفظ کې بیا موږ تاسو پښتو کې وو سن څه وای په بو او هند ته هم امدار زکه هندوي شو ګوره هر خلکونو بورې گیر کړي منځ کې سیمندو نه دي او تنه چار هم سندو نه دي هند او هغه کې چې موږ وتا شو ګورو په ترپوز تا ما ګو تا شی وای واټر میلون ته هند وانه وای په هندوانی کې دا د هند ټک یغ دی او بو تعبیر دی پکې زکه خو انګلیزانو ورته واټر میلون وای واټر میلون ورته وای کنه پینځه نه په ساده کې تشې دی او بده پینځه نه په یا سند وګوري یا د سنسکرت د جبیه د اوبود کې اوبود سند او کس دا هندسان سکرتری بیا ما غریش ده یو بو کاسه نو چه یا د دوړو ترکیبي معنا شراوبه سه مولانا صاحب ترکیبي معنا د نو معنا به شراوځي د یو بو لوخې یا د او بو کاسه دا یو بو کاسه نو د سیمه څنګه شو د هندوکش زکه شدا جګه ده دا چې جګه ده په دې باندې 6 راځي و 12 راځي کله باران په نور په ټټو سیمو باندې راځي هغه په باران شکل کې راځي په دې باندې چې راځي الته هوا یخه ده د برودت درجه زیاته ده ده د واور په شکل کې راځي اوس د اغرونه ولی یخ دي ازمکه ده اغرونه ولی یخ دي ازمکه ته واده یخ احساس کوي کنه ازمکه ته را کله شي د ګرمي احساس کوي او زه أنت داشه د سړي راځي شه دا غرون المرتنيز دي دلته باید سړي ډېر ګرمې دي. زموږه کلمر نه لګټي تا دلته بعد سړي ډېر ګرمې دي. انداسه ده, ده. کنه؟ غرون المرتور نيز دي کنه. شه دلمر منبي ته سړي ورنزديكي ګرمي منبي ته ورنزديكي بعد ګرم شي سړي. خوله ته بلعکس سړي کې سړي. سړي دې احساس کوي. یخني دا ولې وې چره بل عالمین چې داسمه کا پیدا کړې د زمکی د سر باندې په فضا کې د غازونو یو پړنده طبقه پر د جوړه کړې ده چې د اوزون طبقه ورته وي دا د اوزون طبقه د غازونو طبقه د 4 کیلومتر پنده د 2 کیلومتر پنده د 3 کیلومتر پنده ده دا طبقه انشاء الله په خپل احسان باندې پیدا کړې ده د اوزون طبقه د څه چل د د المرش عاش خپل د المرد دی قرص نه د المرد دی تبینشه داسې راځي د مرغ د کورینه چې زمک ترازي دا ډیره سخت زیاته وي ډیره ګرموي ځکه د مرغ حرارت شپږ زره درجه ده او وبچ اصل درجه تور سیږي په بخار تبدیلیه أما عاده نووس په نمست چې د سولنور پرتکیږي نور بیا متفاوت درجهخه دا وی لیکيږي نو چې شپږ زره درجه حرارت دا چې لغز نرخ شکیږي سید صفوب کمي خو چې په سند کې مروري سیږي و بخار تبدلی چې د شپه گزر نسه له تمشي مونږ ته چې په سولو کیمره اورسیږي بیا مونږه ویل کی و بخار ما تبدلی نشد کنه نو رب العالمین احسان دا کړی دی خپل بندگانو باندې د فضا کې دی وريزو یا دی غازو نه یو طبقه داس جوړه کړی دی لوړه شګه دی وزن طبقه د دې وزن طبقه د څه چلکی دا د دل مرشعه یا گرمی چې رهزي د اخلي پزان کې جذبې فیلټر کایه هغه کایه ییولټ کایه ییای منظمې په دې معنی چې هغه څونه چې د زمکې او د زمکې د خلکو ضرورت ده اگر اپریدی د رڼا او د حرارت شکل کې هغه بخیماند دی د مخنیوي کې یلته او دا شرکت رډیوګان کته سي اوري او چې دا ګلوبل وارمنګ یا نړیواله تودوخه د نړیوال خطر دو ګلخاني غازونه دي او د اوزن طبقه سوري کوي او دا بیا اناري ته خطر دو زراعت ته خطر دو او زموږ کواني ګرمي زيادېږي چې ګرمي زیات شي کنګلونه بيوي لکيږي کنګلونه چويلي شي د سمندر ووبجيږي سمندر ووبشيږي توفاني کوي چې توفاني شي بیا سوناميګا نته نه جوړيږي بارانون او توفانون د راځي لاندې کوي د queryset تاسو او ښکال کې زلد زلدې کانفرنس کې د نړیواله تودوخه د کنټرول دی بیا و چې صنعت به کمزورې کو یا صنعت داسې وسایل به کار کو چې غازونه خوشیني کې پورته د کاربن غازونه ځکه دا غازونه بيڅه شل کېدل لاندې لاندې کبرمه د اغه سورې کې یا نری کې د پرده د وزن د چا څونه نری کې دغه سورې کې دوه امکان لري چې څونه سورې کې اګونه به د مرش لازم کېتنه دیره را کو بما دمعکسبت ايدي الناس هم دغل د انسانانو د خپل مصيبه د دي سبب ګرځي چې ځان بندي د الله لوی احسان دا ودره په دغه کده حبس او د دي ډیر صنعت او د ډیر سخته موادو استعمال د دي سبب ګرځي چې دوی ته خسرمایه زیاته شي خپل نور خلکو باندې مصیبت جوړي نزدې خو امریکا د تن نور کئ چین او امریکا د صنعتی ملکونه خپل صنعت کم کئ یا د غازونو خوشکل اندازه کم کئ و د څه وزې یې نه خلک مونږ کوو عايشه مونږ کوو او راځي د وزن تبخي د غرونو ترمنز لري اړيكي خبره ده او ازمکه د وزن تبخي ته ورني زیاده غرونه غرونه ورني زیدېږي چې غرونه ورزيږي الته د وزن تبخین شهررات په غذای کې کم ده د پزماګه کې د زمکه د خپل حرارت د د سر ملګرۍ کې د زمکه انسانانو الله سچ توليدي لبخارات په شکل کې د نور وسایل سوخ دي وسایل په شکل کې یا دلمر مرد انعکاس به تر پورته کې د رانه د زمکه نه کله سپمې په مخ شمنګه دل مر رانه وینو د چ بیرته پورته کې په دې ټټو هوا رسټه باندې ده څونه شه د غرونه پورته تو وزن ته بخيت او جګي په امغه انداز شوي یا تنظیم شوي اخنيته دې کې غلط غېخ نه وې ته نش په کوم ځبانه غرونو جګ دي ال تاسو به په خوشحاله کې دیورېزو ال تاسو نو خدانو چې ته جوړيږي واور تاسو ګوري شکل واورې شپ کابل باران شپ کابل واوري خو په جلال آباد به همغه بارانوي په خوس باندې به همغه بارانوي یا د کابل په خار باندې بارانوي خو په پغمان او په جلیز او په میدان او په قربند کې شکردار کې به همغه واوروي څونه غرونه ورنږدې کېږي غوونه واورونه څونه شمته واورې ترنږدې کېږي ګرمه اوس راځو چې دا غا د غرونو څه چې په دې باندې دا واورې زیات احسان دا څه ده د غرونه د واورې د د د کنگل په کې ځان کې ساتي ده د شله که انسانانو طبیعی اخچال و بورده ساعتی. ځکه که ده باران په غرون ده غرونه اوشین په ده پا یوزه مغیه څلاب کیږي ورونه ونیو هرڅ ځاس وروړي ودین انسانانو تم تبعی پیخي زمکي ورانه زیراته ورانه هرڅ ورنه دی الله احسان داد چ په دې غرونو باندې وور کله څنګه کی چس پنکی کلکی بیا په مدار مدار لگ لګ دی وخت په تیرې دلو دلمرد شاو په لګې دلو دی ضرورت په اندازې دا ویل کیږي بیا په غرونو کې جذبي دی دا د چینو په شکل کې د سندونو په شکل کې د نهرونو شکل کې یا لن د زمکي تلته ورزيږي بیا غد ساګانو په که بیا بیرته د سمیخ ستر اخرجی او دا بیا پخپل حرکت باندې دا وبه د غرونو د سنسلیو د لمنو نه پخپل حرکت په زرګونو کیلومتر حرکت کوي زی نه څوک پمکې نه څوک ټیلوهې نه ډیزل په مصرفي نه برق په مصرفي د الله احسان د سده چا دا, دا وبه بیا پخپل حرکت روان وي هر بوټي ته هر نیلګی ته هر یويلې ته هر پټي ته هر زراعت ځان پخپل ورسې دا کدي ډیر سوال مونته په غاړه وي نه دا بنڅکوي هر بُټی ته هر فصل ته هر دانی ته بیل بیل ځن پخپل رسی خپل حرکت که کداوبه الله پیدا کړي وي خو یزې کی ذخیره وي او د رسول منکر په غاړه نو تو چې څونه په پونه به انسانان اوس غلول څونه په پونه به لا غلول څونه نو ژوند به مصرفول دغه بچانه شه د الله احسان د په دغه منتقبه باندې چې دلته د غړو سلسله د پیدا کړي شهر خواته نه چیروندي سینډونه روان دي دا سینډونه روان دي دوبیا د اسلامین نړۍ مجموعه کې خيرازه کړې ده آباد کړې نو مو تاسو ویل چې د اقتصاد څو پای دي درې زراعت صنعت او تجارت د صنعت سره معدن هم دي او تجارت ده نو اول ټکه م دا و چې د زراعت لپاره بیا په کار چي دي درې شان په کار دي چې په کار دی؟ او به خاور ګرم هوا د درې وړه ويسته په دسمه کې په داس حال کې چې دلت په پا روپا کې نشته دغه فصل خلاص پک مېسته زمایي وی کلا ته نه مېسته زمایي زمکه ډیره څنګه لري زراعت نه لري غرونه غرونه ده یا ووبو ووبو ده زنګلون زنګلون ده نو د مې خوړو ته راځي توجه استي به د مې زما کو ته اشتهان لري هر فصل کې بل زراعت وکي کیږي بل بل زراعت وکي کیږي دوی خپل مر پس دومره وګیږي چې کله مرې واستره کوي د سړي ځان ورته لندغړکې نمرت زانلغه لري او ته دمر لمبو وای دی سن بث شورت وای سن المرته وای بث تشنه ته تشنه حمام کول ته بس په شپه کې ورته پری ته د څکلرلکه و چې میوا همغه و ته چې د سیو چې نو دایو شه دایمه خبره ده د دغه اوبه وس په دیغه کې د زراعت دپارزان ورسې اته دوخه هم دلته مې پیدا کي او وب هم پیدا کیږي نو زراعت بیا د زرات سره بیا نور څه موجود مګر دي د زراعت سره ځنګلات مرګري دي او حيواني سروت یا حيواني زراعت دا وسره ملګری ده ووبچ پیدایکی ته دوخ پیدایکی نو غیاش نه کی په غرونو کې زنګلون ته جوړیږي زهن لړگی ته جوړیږي منځ ته جوړیږي لخر نخترته نه جوړیږي صنعتي کاروبار ته جوړیږي د انسانانو د سوخت مواد برابرې او شنه زمکه شنه کیږي زنګون شنه کیږي شراگاوي شنه کیږي دخ ګلې د قسې ته د هر یو نه به در درې شین را پیداکيږي دغهغه دغه خدین را پیداکيږي شودیت را پیداکيږي وړیت را پیداکيږي پسته کې چرم وړي د غلانځنه شېدي او د بدن و واشه ماده د ټول په دیسیمه کې ډېره دي ال تحکم دي بلخره دویمه پايه د اقتصادي سره هغه معدن او صنعت دي د صنعت معدن ضروری دي کما معدن نوي صنعت نشي کېدلی صنعت بل کوي او یا چې د خام مواد ته په خوي دب په انرژي انرژی به نبی په خوی جوړوي بي دي انرجي لپاره معدن مې شي اغه تیل او نفت تیل او غاز دي یا سکاره دي هغه بیا رب العالمین په دې سیمه کې پیدا کوي د هغې کسانجر خبره هم درته وکول کنه مخکي شغالوي لمن ګټ زفداسي مې نسو شغالوي چې موږ نماز الله غلطي ورسې کوي الله نه وي غلطي شي چې صنعت موږ ترا کړو تیل دلته ديته ورکړي نو باید د دواړو خپل کنټرول کې راوړو ماشينه موږ ترا دلته پیدا کړو نو بیا تیل او ماشينه باندې او یلا په دې کې غلط شو د مونږه دروست ورته نه مو سویل دا غلطی نو د مسلمانانو په مملکو کې د دنیا د اوسه دنیا کې چې هغه تل چليږي د دنیا حرکت ور باندې چليږي 50% یا ابي د مسلمانانو د ملکونو نه هغه ورزي کې دلته زکه خو دوسان هم کوشش کاوه چې دلته د چې افغانستان او دلته دا دی عرب دی د تیلو مرکز ته دی زيت ځان راولس هغه یو به من او د پخوا باندې چرسان کوشش کیږي ګر موبو ته ځان رسي ګر موبو ته ځان د ګر میوبو مطلب دی دا نه وښلته دوی ګر میوبو پکړ دی کې لام او دسمو د سپیکي یا وصل پی کې کالیمه الیف کی منځي مطلب دا چې دلته روسیا ته سي ګوري په شمال کې پرته دلته کنگل دی د دې سمندر په کنگل باندې نه کشته ځغلی نو ور کې مایک کار کیږي نو تجارت او او دوی به د دنیا سره تماس ولري دنیا سره تماس دی وختم کانګل دی وختم کانګل دی وختم کانګل نبه به داسې مې دی نوښ ده ګرمې ووبې یعنی مایه ووبې یعنی د کښترانه یې وړ ووبې د دې تپایزان راورسې او دغه نه لږ ځای ورته پاتې ده تاجکستان او تركمېزستان زینو په داسې نیول مګ دا لږ ځای پاتې ورځ دا مونږ نه سونو هم په دټل مراکز ته ځان مرسو د امریکا له دې ځای راځي دټل بنخې ټا چې موږ ول پلانډونه ورزې دې او امریکا ټول دنیا باندې وګوري کښتې هر ته معاشره بن پراتی ول موږ ځان تل ته ګدرنه جوړو بلندو گرم هوت مونږه ولا ځان مرسه توځه یسته کنه نو د تا صنعت لپاره څه شي ده معادن معادن الله ډیر دلته پیدا کړی دي نفتو دي غازو د اسکارو نور مواد دي لیتیم دي مسو دي د اوسپني مختلف قسم معادن سيد چې صنعت کې دي مخکښوي دي په دې بیل دې سیمه دا صنعت دي جامکي پټه پدري ځکه خپل صدر له دا وښپيلا ول اوس لګي دي چې نه غواړي په پیسو یا باید چیرته صحیح کول ته ورشي دي خلک غوګنه پېتل کې وي وي هېڅ څملې یو دودريو ترشپت پر کې یو دودري بنديان کې یو څو حلال کې بمباري کې دي سر سړته نورک کې خلک تاله ترغه کې بیا سرپرسته کې او بیان چیرته قرار گاوي جوړي کې چې تاسو ویډیو پیدا کوي لږه په غلا باس یو یا داسې د شوټي پزور خردا د خلک سره امزا کېږي دوی په ګټي د خلکو بکتاوان نوسته بهد ماشی شری شو را کړی دا, دا حمد په ملکی من کې شوه د اقتصادي د دوی مپایا د دوی مپایا هغه تجارت ته شد ډیر مهم شیدا د دنیا تجارت او د دنیا د تجارت ته چلو لپاره ډیر مهم الهاري یو واوی لار یو زمینی لار یو بحری لاره. او الله د ازمکه د انسانانو د مسلمانانو د دا ازمکه داس پیدا کړ شد د ټولو انسانان په دیکم مسلمانانو ته محتاج کړي د تختاسي وګری اوس نقشه ته وګری هم ټکیته دار روسيا کدا روسيا افریقا تخبل مواد چلی کی دی اهواله لار نړی کی دز مکه لارو کی د سمندر لارو د سمانان فضا د سمانان زمکه د سمانان او بو استعمالي هم به اجازه وړي هم به ټکس ور کوي کدا امریکا وړي خپل مواد روسي ته ورسي یا خپل مواد چین ته ورسي یا خپل مواد افریقا ته ورسي یا خپل مواد استرالیا ته ورسي نو داسې بهڅکې چې په سمندرونو چکرونو و هي او په داسمه کولای شي چرته کینه چرته پورته کا سامان چرته کټه کا چرته بار کا چرته کوسکا چرته واغله چرته خڅ کا چرته ترمیم کا چرته تیل واچو انسانانو ته به کوي دا کار په مرکزی سیما ده که دغه چینو غاړې خپل مواد دغه تورسي افریقا تورسي هي امریکا تورسي هي برازیل تورسي د سامانونو فضا به استعمالوي کدا غافریقا و غاری د وساتی او جنوبي افریقا روسیا ته چین ته اروپات د مسمانانو زغب استعمال کدا غاسترلیه ش خپل مواد اروپات او روسیا ته غرا ته کې د مسمانانو فضا د مسمانانو لارې د مسمانانو زمکه د مسمانانو سمندرونه قلمرو دا به استعمالي یو ملک داسنه د دا چاغې په یو دولته نه مستغني شي بلک چاره چې چاره نه ده د مرکزی ې د د ټ دا د مسامانان شوي چې دا د ممانان شوي نو کدلته مسامانان حاک نو بیاخ به تییت وایکو مصروانې لکه دوی چې اوسایي د تات طبیت خراب شو په اوانې را کوزکی. کې په سمندر کې کتی تطبیت خراب شي مغه ېڅوک کې تلا شي کوي نه بیاخ به مسامانان پښتن نه کو نو ځکه دوی په دغه سیمه باندې یا داسې حکومتتونو او نظامونه کوي چې دوی غولمان د دوی تحلیل څه د دوی شاگردان د دوی چورګړی د دوی خبر او د دوی قوانینو چلي یا په خپل راز دتا د سیمه کنټرول ای ترڅو دتا داسې خلک پیدا نشي چې و وایي تنو داول د کار وله د مامل دخه تا نه ده چې د مامل د دماغ قانون به چلي او نه مامل د تی پای قانون به ما چلي بچي د تی مسره د تی به بند او خبره د دماغ په جبه کې تصور سوچ د په جبه کوي د دماغ په فکر باندې کوي مامله د ت کږي دماپ معرووبانندې قضای دت حکیږ د دماپ قانون باندې پهیې او سرمای دت دکیږ دما په بانکوو او مصرف دما په بانې کي زوابطته او قوانه او لایه د دماي کتابه او شاگرد او مکتب دت خو مفاه او مظامین دی دماي بچ د دت د دما مهمدا یا مستقیما په خپل راځي غوړي کنټرول کی او یا دلته داسه نظامونه هغه کی مسالات کی شغه نظامونه د دوی مسالې خوند کی او اسلام او مسلمانان حاکمیت ته درسي دلونه مان کی او په دغسیمه کی په ټول اسلامي نړۍ هغه جهات هغه تنظیم هغه فرد هغه ټول هغه نهزات هغه جماعت هغه نظریه پرې نه دي چې هغه مسلمانانه د احساس ورکې چې خپل ملګونه خپل کی خپل ځلې خپل وګټي د پر سره حساب کوي می پرې چې بیا اابوبي پختتن او پاسپور او ببي را زیو کې او پرتکی چړي سره وړي خپل م یاروو ټ شي خپل دی په خپل فره خپلمان په خپل هقیې ده په خپل اتو په ټین شي د سره نه پر نزغ یا به د ماې یاد د نهنم یا به ژون نه شي کوی او که ژون کول غواړونه د ماې بیا به ژوند د او که نه تهرسی دې به دي ما قانون دی ما فرهنګ دی دي ما دین دی دي ما عقیده ده به مونکي نته ترورست تروریسم قانون ما دی بنمنل نه قاض... پاس کړی دی قانوني کړی دی دغه رانه کې ته ورشل په ما واجب دی نه دا چې جایز دی په ما واجب دی زه باید ته وژنم وایي زه کومې له متحدو د امنیت شورا قوانين پاس کړی نو تر ټول لوی اله د دې زمانه د دی امنیت او مدله متحد زه کومه یغده ته حکم کړی تбяد وجه لشی په بم په بارود په توپ په اقتصاد په بندیزونو په هر شکل باید تباید وجه نشي او د تا اخیده، د تا فرهنگ د تا خبر د تا نظریات په دې باید بنديزو لګیدل شي بنديزو لګول شي نه په رادیو کې نه په تلویزیون کې نه په اخبار کې نه په مجله کې نه په انټرنیټ کې نه په ویب سایت کې اچي د تا نظریات باید ران شي تاسو د یو تا ګور د کې نه د رادیو غانو چې یو خبر ته د اسلام په غټنه شي کوله کې وو کې ټاکلندر باندې ګټ کیږي چې متأسفانه ای تلیک په پرېښو یا خبره ووم کې نظر و اورېدل شو مسلمات الامر برت وای داس شي برت وای چې نظر و اورېدل شو وې موږ د خرب کینولي په به خبر نه اغه بلد دي کارپوهاني په باندې باندې ملاتو نه رهنمایي کوي تا به خبرته نبري ويدنه په ختنو کې جواب بد داد تخمله جوابي لو کوشش مکوه که څو ګټوي چې یو لر سر نظریا دا یو سوال د ويدنه نظریا د ته پرې داسوال د کاوله وکي نو که نه کنه ويدنه نظر د کپرې دي داسوال د کاوله وکړي چې وخت لکم ده ولې نظر پرې ده زکه خو حق د ضمير ترجماني ده او د سوال چې جواب به هغه دلته لنډه کر کنه ولای جواب با خبرته او ته خدای ډالار ورکې چې بیا د خبرې کوه ته خلکو توجیه زهني و فکری توجیه درس کوه تاسو د رند کارپوریشن اخریني تقریری یا تحقیق وګورئ هغه وای چې باید د سکولر خلک رادیوګان او اخبارونو مجلو او پانتونو ته خاتمه مرکز ودي بیان منابع تر وېستل شي ا ته فرصتونه شي رادیوګان ورته جوړ شي تلویزیون شي سټیشنونه ورته جوړ شي چې دوی پیغام خپور شي او دوی نظریات په حسابونه کې شي او منحرف ایدا لټافل کله اسلام په نام دی او کله سکولارزم په نام دی دا را ميدان تش اصلي مسلمانان مؤمنان هغه څه حقيقي اسلام وایي هغه په مختلف نمونه باندې تورن شي تولنه تجرید شي خلق په خلاف روپو روول شي په نظریاتو بنديز بوله غول شي په مطبوعاتو بنديز بوله غول شي تر څو ميدان مونږ ته خوشي وي پدې دوی بل څه غنځي او کله خلک راپور هم شي لکه د اوس د راپورت شو د درب په سر ل نو بیا کوش کوي چې د مستبد نظامونه خوړه شو او نور زاره نه کوله او نور اکسپای شو هم چې اکسپای شو په زار بد لږي تاریخ تیر شو نه بیا پهای دیشه د خالیا د اصلی مسلمانانو مجاهدی نه د حقیقی ایمانو وې خووندانډ کې بیا ننی مسلمانان ورتهه وخت قدرت نمو مسلمانه دنی مسلامنی لا اله سره غرض نشته ده ده لا اله ما ناخده ده نور آله نور نزامونه نور قوانين نور ميارونه ده ده ردشي نفي شي لمنزه ده يولوشي خطم ده شي تدمير ده شي برباد ده شي ترسوش ده إلا الله ده مکه مكا سافش يوابع زي ده يو الله ده يو الله دين ده دي حاكمش وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يكون الدين كله لله ده, ده نور دي ولا ادر بكا ده نور, نور لا اله دي وري وش كان تبي الا الله في ثابتش وده وشك بتونس كده في مصر كده نور دي هوانونك بس انا من تاثره والله په مسالمت او سلامت باندې همځستې والا خلک تاسې دې نه بس تاسې مونږ باندې سترګې پټ مونږ تاسې بنس مونږ ته شغاز نه تاسې مونږ سره غرز نه مونږ د جهاد ولا برع عقیده حاکمیت لدی در تیر شو تاسې مونږ باندې بندې ځنه ملګری پریدېش په انټونې جو کور دی او ګانی جو کوم جديو چلو ګل به دنګونه کو په سري انټون نه ولاګو عايش کو اون جونته کورونه نو د مسلمانې او کارونه د نام مسلمانې وکو اوبدا شاشر دل کداره خش شولاکیا تاسې پریدې یمن پریدې د شعل شړلې ونه ځګه د کرخوش ولا کې د منځپټي تیرې شي یاد تاسې رازې د خالق به موږ در دک وک نو سه نرمون استفاده به وچلو نرمون استفاده ده چې دوی ته تواي اوه کړه د قرآن د د حدیث د د فقہ د د علما او خو د دې تعبیر او تفسیر څنګه کوي وی ته حق نشته بدیک زبېره تواي د زړه د اسلام کوم تعبیر کوم د صحیح او د نتیجې کې ودا افراط د نتیجې کې ودا خارجیت د نتیجې ته تکفیري ته خارجي ته متشدد ته بنڅټ پال ته به او زه چې نیم اسلام منم نعوذ بالله يوازي الا الله منم وايه ما منم لا اله الا الله هیڅ غرض نشته دا نور علي هدم ولاري دي دوی دیم کوي پرلمان کې دوی بوتانوي د مادي میوستره د دوی نظریات دي د دي ما نظریات دي او تحاکم بچات کو الله ته اکثریت اکثریت دوی و اکثریت فیصله بچا ته اکثریت ته وران دکو مسلمان خوایشه الله ته وران د نیم مسلمان ول د ديموکرات مسلمانان دوی فیصله بچاکو اکثریت باندې دکو چې چېر اکثریت تاي تر لاسه کغه مشرعه او قانونيغه حاکم او چېر اکثریت قانون تر لاسه کغه تاي تر لاسه نک کغه دا چه پرلمان ندهی پاسکلین دا قانون کی گنا دا تنفیذ صلاحیت و عملیت پاقی که نرازی نبیده بلاگ رامخ که کلیراتا اقا گرم او سخت استبداد لده دا نرم استبدادی را بانده خبر دی ردهی خو بسم الله پا اول که تیر امین الله توافیق پا اخر که پا منز که درتا دا تا تو لاقیده دین مسلمات دادرتا ردهی او کاری چه شایده تشکیک پخلکو ځانانو کې ذهنونو کې شکونه ورچا دي چا په اړه کې شک دي جهاد په اړه کې شک دي اسلامي نظام په اړه کې شک دي شهادت په اړه کې شک دي صف په اړه کې شک دي عملیاتو په اړه کې شک دي د دوښمن سره سختۍ په اړه کې شک بس ټول ورځ لګیا دي د تشکیک فلسفه شروع کړې دي شيطانو الانسو دي شیطانانو څخه ورډ من شرل والسواسل خلق دفتر ګپټ شیتانتي او سپاسی دي خلکو ته ورچی هلدا جهادنه د هلې دي بیرغنه معلوم هلدا صفهونه ده هلدا وسو تو نهې پمګه کښته د دي وخت نه د نه حکومت نه لګ حکومت هم خده بده یی د شهر دای فلسفه ګزارو دا. کوی خلکو فرنګي فعالیت کوی ک فرنګي فعالیت باندې کار کړي د رب العالمین دا جهاد ولا زرطو كان بيلي دي دا مشكلها الكيكي نذكره الله دي اسماننا شيرا نازل كري دي؟ الله دي اسماننا كلامنا نازل كري وأنزلنا الحديدة سيشيب رانازل كري وسبنا وسبنام الله رانازل كري يدي استعمالم الله فرمال جدا وسبنا بم استعماله دي للناس دي. نو په دغه سیمه باندې دوی اهمیت خوېمتاسته وویل دا چې عسکري اهمیت څه شي دا د چا استراتیژیک اهمیت څه شي دا چې فکریو مدني تهذیبی اغه اهمیت څه دا نه درته وایم مګر یوازې اقتصادي می درته وویل مې د دې لپاره د سیمه ډیره مهمه ده ډیره ونه ده ډیره کارآمد ده دې په هر قیمت شوی د ترازیو ځان د ته خوندیکی او په هر قیمت شوی نور خلق د اغنه حذفوي د صحنه نایی، هزفه او مشکل جوړوي مونگو تا سی، پی او شکل بانیم نزغنی، نظریاتم بدناموی، شخصیتونم بدناموی، لارم بدناموی، قسم قسم تهمتون و تولون راپوری کوی، جاهل احمق، نادان، کودن، متشاده دم بولی، چه تاورتایت و حدیث ویده ویده ده شخصی نظر ویده شده کانت، او د مارکس، او د روسو فلسفه در تا بایانهی، دا غو د مسلماتو په شکل کې پیښ کېدل الله کلام په د فایده شخصي نظر ووبل شي چې خبره وکي لکه وګدې کې به وای چې په تاسف سره چې دا د امریکا غ راډیو ده معنی دا چې د د قران غ راډیو نه د توصیاتونه راځي وې دای سکولر راډیو ده منګ یو دین تχαν ګرایش نشو کولای دا ديني تبلیغ لپاره به استعمال نشي نو زه د نخښه په اړه یا د اسلامي نړۍ د اهمیت په اړه کومه مختصر خبره بس مسته د تفصيل سره خبره په هنور درسونه کې شوه د په کې د هر ملک باندې به له بلې تبصره شوه د په وضعیتونو باندې به له بلې تبصره شوه هغه ان شاء الله په بلو وخت کې به تاسو ووري درسره و بخله مختلف وختونه کې به اوري او سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك